Він усе молився, що Павд сина породила, коли можна. Так на співдень, коли Павд народила сина. «Щось воно мені нагадує», – сказав Джемс, – «але не можу надуматись, що саме». «Я допоможу тобі», – сказав Мартин. «Може, ти пригадав собі, як Діва Марія породила сина за допомогою голуба, Святого Духа?» «Я не знаю малайської мови, та й не знаю, що то значить лонто». Але нехай мене повісять, коли це не якась птиця. Невже ж християнська віра якось дійшла до Малайців? спитав Джемс. Ні, наше християнство дуже пізно дійшло до Малайців, відказав Мартин. Та й до того дійшли до них не християнські легенди, а благородні християнські работорговці, ще й ром, розпуста та кривавий визиск. Тепер Уже щось пригадав і Тоні. При слові «ром» він пожадливо цмокнув язиком. Так називався той пальмовий сік, що ним пахтіли ці мускіти. Пояснюючи свою думку, він спіймав ситу блоштицю, роздушив її на пальці та підніс до Мартинового носу. Мартин люб'язно понюхав Тонію в палець і казав далі. Ці легенди перейшли до християн з того ж таки джерела, що й до малайців. Це індуські легенди. Не знаю, як вони потрапили до християн, але коли б ви послухали індуських легенд, то побачили б, звідки пішло все це діло. При цих словах білявий чоловік підвів голову і уважно кілька секунд дивився на Мартина. Але він нічого не сказав, знову повернувся на спину і почав розглядати стелю. «Розказуй далі, синку!» сказав Мартин. Тоні ще раз понюхав роздушену блощицю та продовжував. Лонда з того дуже зрадів, адже ж дійшла його молитва до Бога. І Павд таки хлопця породила. Коли хлопцеві обрізано поповину, Лонда сказав, зватимуть тебе, сину мій, Тово. Тово виріс великий та грубий і почав говорити. Минув не довгий час, Аж вже не треба було навчати його ніяких слів. Тепер Тово почав викидати коники і виробляти всякі штуки. Він ніяк не хотів заставатися вдома та гуляти за своїми однолітками. Одного дня гуляв Тово зі своїми однолітками. От він узяв у одного барабана та й побіг з ним геть. Хлопчик, що то його був барабан, заплакав та й побіг до своїх батьків. Батьки спитали його. «Чого ти плачеш?» – хлопчик відповів. «Тово забрав у мене мого барабана». Як батько це почув, то дуже розсердився. Він узяв дручка та й каже, «Я таки наб'ю того того як слід». Сказавши так, він попростував до хати Лондоної і Павтиної. Коли він туди прийшов, то побачив, що того справді грає на барабані. Він і звернувся до того, і каже, «Так і так, тепер я тебе вб'ю. Навіщо ти вкрав барабана мого хлопця?» Това боязко оглянувся навкруги і подумав, що прийшло йому помирати. Але в цей час побачив короля, що проходив повз хату. Побачивши короля, він попрохав його допомогти йому і мовив, «Ой, пане королю, вони хотять мене забити!» Король підійшов ближче. Тим часом батько того хлопця, що йому того одібрав барабана, лагодився того забити. Коли король таке побачив, сказав до сторожі, що з ним була, «Візьміть мені ось того злочинця і поведіть його до мене в хату. Зараз таки його і забрано». Тоді король звернувся до того, заспокоїв його і сказав, «Друже, не плач, ходім зі мною до мого палацу» то я тобі подарую м'ясо, рижу та одяг, ще й до того пречудесний барабан. Тоба одразу заспокоївся і пішов за королем. Як уже вони були в палаці, сказав король до однієї королівни. Піди, ну, і подбай, щоб цьому хлопчакові їсти дали. Як поїв він, подарував йому король гарний одяг. І коли він його одягнув, король сказав, «Так що тепер ходім, друже?» Он де до того дому. А то був суд. Батька того хлопця, що йому одібрано барабана, також приведено туди».